Capitolul 19. Murind, trăim. Călătorind prin anumite regiuni ale Elveției și Austriei pentru a-mi vizita prietenii întâlniți la Dortmund, m-am pomenit înconjurat de o frumusețe mai pe sus de orice mi-am imaginat vreodată. Era primăvară, copacii dădeau muguri noi și iarba în verzea. Flori de toate felurile și nuanțele, cum nu mai văzusem niciodată, își etalau culorile pe marginea lacurilor și în parcuri. Deasupra acestui paradis, care dădea lădițe, în mugurea și cânta, se ridicau cu o măreție tăcută a tot prezenții albi, învăluiți de ceața iernii, și făceau prin contrast ca primăvara să pară și mai încântătoare. Când priveam peisajele, lui Dumnezeu, creatorul și artistul fără seamăn, simțeam că am să explodez de atâta bucurie, imposibil de exprimat. Când am ajuns la Zurich, Atras de poveștile pe care le auzisem despre toxicomanii care transformaseră orășelul în meca lor, am găsit o adresă ce-mi fusese dată în Dortmund. S-a dovedit a fi o casă pentru bătrâni, la subsolul căreia aveau loc întâlnirile tinerilor hippie. Când am ajuns acolo, un bătrân foarte energic conducea o discuție în limba germană. După ce s-a terminat întrunirea, un tânăr m-a întâmpinat în limba engleză. Sunt Martin Hedinger," a spus el cu un zâmbet prietenos, aruncând o privire geamantanului meu. Sper că nu ai unde să stai, pentru că aș dori să vii la noi." Nu se supără părinții?" am întrebat. Am să le dau un telefon să le spui că vii. Le-ar plăcea să locuiești cu noi cât mai mult." Familia Hedinger s-a dovedit a fi la fel de amabilă și ospitalieră ca și familia Klichkes. Ce primire entuziastă mi-au făcut mie un străin dintr-o țară îndepărtată. Am simțit dragostea lui Hristos în ei toți și în curând le spuneam părinților lui Martin, mami și tati, exact cum le spunea și el. M-au tratat ca pe propriul lor copil. La vreo două săptămâni după sosirea mea la Zurich, Heinz Strupler a venit în oraș cu mașina împreună cu alți studenți de la Break Bible School și cu logodnica lui, Annelis veniseră la Zürich, ca și mine, să lucreze printre toxicomanii. Cât de fericit am fost să descoper că Heinz îmi împărtășea interesul pentru acești tineri ce fuseseră împinși de droguri spre misticismul oriental. Era atât de hotărât să recruteze tineri creștini pentru evangelizarea lumii și aceasta era, de asemenea, una dintre părerile mele. În timpul verilor cât am fost student la școala biblică, am lucrat cu Operation Mobilization, mi-a spus Heinz printr-un traducător, gesticulând larg în timp ce vorbea. Ei organizează pe tinerii din lumea întreagă care doresc să predice pe străzi, să meargă din ușă în ușă, să vândă biblii și cărți creștine și să ajute bisericile locale pentru evangelizarea propriilor țări. Acum că am absolvit școala, vreau să-mi dedic viața acestei lucrări. Pentru fiecare este ceva de făcut, a adăugat el cu vocea tunătoare pe care o folosea când se înflăcăra, lucru care, după cum i-am dat seama curând, se întâmpla aproape tot timpul. Deși avea un ascuțit simț al umorului și putea să pufnească în râs pe neașteptate, fața lui Heinz revenea repede la expresia ei serioasă, obișnuită, care se potrivea atât de bine cu părul lui blond, ciufulit și barba tunsă scurt. Rareori întâlnisem pe cineva cu atâta entuziasm și zel arzător pentru Hristos. Nu am fost dintotdeauna așa," mi-a spus Heinz. Știi cum sunt elvețienii. Suntem greu de înflăcărat sau de emoționat. Când am devenit creștin, acum câțiva ani, Hristos m-a schimbat complet. Vreau să știe întreaga lume ce poate să facă El." Și-a pocnit o palmă cu pumnul, după care a continuat. Da, vorbesc serios." Trebuie să trezim biserica chiar aici în Elveția. Majoritatea celor care își spun creștini nu s-au născut din nou. Biserica este mai puternică în Africa. Acolo procentajul de creștini adevărați este mai mare decât în Germania, Franța sau Austria. Heinz era un mare organizator, un om de acțiune care nu lăsa pe mâine ce putea să facă azi. Nu se lansa în lucrare pe baza puterii omenești sau a zelului personal fără cunoașterea voii lui Dumnezeu și fără să se bazeze pe puterea Duhului Sfânt. Toți șapte am petrecut o săptămână în post și rugăciune căutând călăuzirea lui Dumnezeu. La sfârșitul acelei perioade eram sigur că Domnul voia să începem o lucrare energică printre acele elemente ale societății pe care bisericile din Zürich le ignorau aproape total. Am fost cu toții de acord să ne punem sub conducerea organizației Operation Mobilization ca una din echipele ei. Singurele resurse pe care le-am avut la început, în afară de dragostea pe care o pusese Hristos în inimile noastre, au fost o mică sumă de bani de buzunar și o mașină sim rablăgită proprietatea lui Anelis, care era tot atât de devotată lui Hristos ca și Heinz. În curând am aflat că nu era ușor să recrutezi creștini, tineri sau bătrâni care să lucreze cu Operation Mobilization. Prea puțini erau gata să-și părăsească căminele lor confortabile și slujbele bine plătite. Era mult mai ușor să convingi un fost toxicoman sau o prostituată convertită să fie ucenic de al lui Hristos decât să trezești pe cineva crescut în biserică. De fapt, în primele zile am avut probleme până și cu intrarea în biserici. Unii pastori credeau că vrem să le furăm tinerii, deoarece mulți dintre cei care intrau în contact cu noi plecau în școli biblice sau în misiuni. Oricum, majoritatea pastorilor erau dornici să vin la ei în biserici pentru a le povesti pe scurt cum mă întorsesem de la hinduism la creștinism, dar numai puțini creștini voiau să audă o provocare care să-i determine să -și schimbe traiul lor ușor. Povestirea mea tocmai asta făcea. De când am sosit la Zurich, am lucrat zi și noapte. În timpul zilei mergeam câte doi sau trei în baruri și în special în speluncile hipiștilor, încercând să-i convingem pe acești tineri să renunțe la alcool, droguri și imoralitate, împărtășindu-le vestea bună că Hristos le va da puterea să o facă dacă îl vor primi. Ne-am găsit în curând în compania prostituatelor, homosexualilor și criminalilor, deoarece toxicomanii se orientau deseori spre asemenea ocupații pentru a-și finanța năravul. Ce bucurie era să vedem viețile ruinate transformate prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu! În fiecare seară când unii dintre tinerii pe care îi întâlneam pe străzi se adunau în subsolul acela, le împărtășeam cum și de ce devenisem creștin, precum și mesajul simplu al Evangheliei. Martin Hedinger era interpretul meu. Când se termina întrunirea, trăgeam mesele la perete și lăsam pe tinerii hipi să se întindă pe podea, căci mulți nu aveau unde să doarmă. Am petrecut deseori noaptea acolo cu câte treizeci sau chiar mai mulți. A fost o experiență cumplită datorată duhoarei copleșitoare, unii nu făcuseră răbaie de luni de zile și a nebuniei, căci mai erau câte unii care făceau crize datorită LSD-ului și își pierdeau controlul. Pentru mulți dintre acești tineri, ciuricul era doar o scurtă oprire pe drumul lung al drogurilor care îi ducea prin Turcia, Iran, Afganistan, Pakistan și în cele din urmă pe frumoasa plajă din Goa de pe coasta de vest a Indiei. Unii sperau să se stabilească într-un templu hindus ca să studieze sub îndrumarea unui guru, alții aveau înclinații spre zen sau alte forme ale budismului. Rezultatul urma să fie același, credința în reîncarnare și robirea minților lor de către duhurile rele. Mulți nu mai reveneau niciodată în odiseea lor, mureau în urma supradozelor și a bolilor de pe drum, Paradisul pe care sperau să-l găsească în India se dovedea a fi însăși poarta iadului. Am simțit o mare responsabilitate împărtășindu-le cum mă scăpase Dumnezeu de aceeași minciună satanică în plasa cărei a căzuse ei. Cât de mult am încercat să-i conving să-și deschidă inimile lui Hristos. Unii răspundeau în fața acestei cereri, alții nu. Toți păreau fascinați să asculte cum și de ce un hindus religios devenise un ucenic al lui Isus Mesia. Mi-am petrecut zilele și nopțile vorbind cu fiecare în parte, prezentându-le argumente raționale din Biblie și din experiența noastră comună, încercând să le explic că drogurile și meditația nu făceau decât să deschidă ușile minților lor pentru duhurile rele. Cele mai frumoase experiențe pe care le vor trăi prin LSD sau meditație nu erau decât trucuri ale demonilor pentru a-i ademeni să meargă mai departe. Nu era ușor să-i convingi pe cei care erau deja prinși în gheara deșteptei înșelătorii. De multe ori simțeam că se rupe inima în mine. Nu am să-l uit niciodată pe Peter, un băiat strălucit, provenind dintr-o familie bogată, care își ura tatăl și voise să-l pentru că nu-l interesau afacerile, succesul, casele, mașinile și plăcerea. Peter știa că viața înseamnă mai mult decât asta, dar nu era mai dispus să renunțe la droguri și imoralitate decât fusese tatălui să renunțe la materialism. După ce a încercat la început să fie ateu, Peter devenise în cele din urmă convins de realitatea copleșitoare că Dumnezeu există și că Isus este Mântuitorul. Și totuși dădea mereu înapoi când venea momentul să se predea cu adevărat. Am discutat cu el ore întregi, prezentându-i argumente și încercând să-l conving să-l primească pe Isus. Într-o seară i-am cerut să nu mai amâne deloc. Peter, toate argumentele tale intelectuale sunt doar o scuză, i-am spus. Problema ta nu este de natură intelectuală, ci morală. Tu cunoști adevărul și trebuie să iei o hotărâre dacă să trăiești acest adevăr sau nu. Eu nu pot hotărâ în locul tău. Chiar în momentul acesta, fără Hristos, viața ta nu are niciun scop și niciun sens. Tu trebuie să hotărăști dacă mergi la școală sau nu, dacă accepti o slujbă, dacă să urăști sau să iubești. Și tot tu trebuie de asemenea să hotărăști dacă îl primești sau respingi pe Hristos. Alegerea este între Hristos și Satan, între viață veșnică și moarte veșnică. Este o decizie de la care nu te poți eschiva. Nu există teren neutru. Trebuie să te hotărăști. În ziua următoare, Peter și-a pus pistolul la tâmplă și și-a zburat creierii. Vestea depășea puterea mea de a suporta. Se sinucisese din cauza ceea ce îi spusesem eu? A fost greșit modul meu de abordare? Ar trebui oare să mă opresc? Să nu mai lucrez cu acești tineri toxicomani? Eram atât de descurajat încât nu am putut predica câteva zile în șir. Eram în agonie, bântuit zi și noapte de amintirea sinuciderii lui Peter și de posibilitatea ca eu să-l fi împins spre ea. Treptat, după multe ore de rugăciune, Domnul mi-a arătat că eu îi oferisem lui Peter viața, nu moartea. Toți cei care îl respingeau pe Hristos alegeau moartea, chiar fără să-și pună pistolul la tâmplă. Mulți se autodistrugeau datorită drogurilor, alcoolului și perversiunilor sexuale, dar mulți alegeau noua viață în Hristos. Amintirea lui Peter continua să mă doară. Am văzut expresia lui de om hăituit pe fețele multor tineri. Există un rău înfiorător, de o putere covârșitoare care mână aceste suflete chinuite. Eram sigur că demonii ca care ne bântuiseră casa și îmi subjugaseră viața, îl influențaseră pe Peter să se sinucidă. Se lăsase în puterea lor când îl respinsese pe Hristos. Aveam zilnic dovada puterii drăcești care lucra prin narcotice și misticismul oriental. Într-o noapte stăteam cu doi prieteni lângă clădirea al cărei subsol îl foloseam pentru întruniri. În seara aceea, subsolul era gol. Încercam să discutăm cu un tânăr toxicoman pe care îl chema Raymond, încercase să se sinucidă de două ori și care în seara aceea părea că își pierduse orice control. Cu trei săptămâni înainte, insistase foarte serios să renunțe la droguri și să îl primească pe Hristos. Își bătuse joc de mine. Acum în timp ce stăteam de vorbă toți patru, Raymond m-a tras brusc în pivniță și a încuiat ușa în urma noastră înainte de a-mi da seama de ceea ce se întâmplă. Era mult mai mare și mai puternic decât mine, iar eu nu puteam să-l opresc din punct de vedere fizic. Odată zăvorâtă ușa, a început să mă strângă de gât. Cu toată puterea lui, delirantă, nu am simțit nimic. Zăpăcit de acest miracol, s-a retras pentru un moment. M-am îndreptat spre ușă să o deschid, dar Raymond a sărit asupra mea ca un tigru. Eu sunt satan!" a urlat el sălbatic. Satan este în mine!" M-a trântit de ușă și a început să se uite în jur după o armă. A luat o sticlă mare grea, plină cu sirop de fructe pentru băuturi răcoritoare și s-a îndreptat spre mine zicând Eu sunt satan! Nu mișca!" Sau am să-ți trântesc sticla asta în mutră!" A ridicat sticla deasupra capului, gata să o arunce. În mintea mea nu exista nicio îndoială că Raymond era posedat de demoni intrați în el în timpul excursiilor sub influența drogurilor. Și eu, prin meditație, fusesem posedat de duhurile rele când îmi dăduse reputerea aceea supranaturală de a flutura o halteră ca pe un băț spre capul mătușii mele. Forța fizică pe care o demonstra Raymond era uluitoare. Eu știam că puterea pe care au avut o demonie asupra mea fusese înfrântă în momentul în care intrase Hristos în inima mea. Dacă ești satan, am răspuns ferm, atunci nu am să te ascult, pentru că eu îi aparțin lui Hristos. Am făcut un pas spre el. În același moment a aruncat sticla spre mine cu toată puterea. Am văzut-o îndreptându-se spre mine ca fulgerul și m-am rugat în liniște lui Dumnezeu să mă apere. Nici nu am avut timp să mă feresc. Așteptam ca sticla să mă lovească în față, dar în momentul următor s-a izbit de ușa din spatele meu. Am simțit curentul de aer pe care l-a produs și am văzut-o ocolindu ca și cum ar fi fost deviată de un scut invizibil. Raymond, Isus te iubește și vrea să te ajute, i-am spus îndreptându-mă încet spre el. Isus este biruitorul. Cer eliberarea ta în numele Domnului Isus Hristos. Demonii care erau în el nu au putut să suporte numele lui Isus. Raymond și-a pus mâinile la urechi și a început să alerge prin încăpere, țipând, Nu, nu! Am putut să deschid ușa și să-i las pe cei doi prieteni să intre înăuntru. Imediat ce au intrat, Raymond a luat un scaun și l-a ridicat deasupra cu intenția de a-mi sparge capul. În numele lui Iisus, dă drumul scaunului!" i-am poruncit. Scaunul a căzut jos. Acum era sălbatic de-a binelea. A ridicat o plită portabilă grea și a luat dreptțintă capul meu când i-am spus din nou, În numele lui Iisus, pune-o jos!" Plita i-a căzut din mâini. Am început să ne rugăm cu ardoare, cerându-i lui Dumnezeu să lege duhurile care îl posedau pe Raymond și să le scoată afară. El a alergat într-un colț și s-a ghemuit acolo ca un animal scoțând sunete ciudate. Am continuat să ne rugăm cu credință în numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Deodată Raymond a strigat, A ieșit ceva negru din mine, dar mai este unul înăuntru. A căzut pe genunchi și a început și el să se roage. Am continuat să cerem biruință în numele Domnului Isus Hristos. În cele din urmă Raymond a strigat, a ieșit, a ieșit!" A început să plângă ca un copil. Te rog, iartă-mă, Doamne!" a strigat el pentru drogurile pe care le-am luat și pentru viața de homosexual pe care am dus-o. Se părea că își câștiga banii pentru narcotice prin acte homosexuale. Prin harul lui Dumnezeu, Raymond a devenit un om nou. Metodele noastre au șocat pe creștinii din Zurich. Evangeliștii spun că pământul de aici este prea tare, ne-a reamintit Heinz într-o zi cu o lucire în priviri. Bisericile independente spun că nu-i pot câștiga pe acești hipiști, toxicomani, homosexuali și prostituate pentru Hristos. Biserica de stat spune că nu este necesar dacă au fost botezați când erau mici și confirmați. La sfârșit vor fi în regulă. Ha, a pufnit într-un râs scurt, dar Dumnezeu ne-a spus să ieșim pe străzi și să-i câștigăm pentru Hristos. Ei spun că asta nu se poate face, numai armata salvării o face aici. Vor vedea ei ce poate să facă Dumnezeu. Zilnic vedeam noi dovezi că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Predicam la sute de persoane în fața gării unde se întâlneau patru străzi. La aceste întruniri era o adevărată plăcere să vezi cum vin în față acei elvețieni impasibili la invitația noastră de a-L primi pe Hristos. Știam că nu zelul, talentul sau hotărârea noastră erau la lucru, ci Duhul lui Dumnezeu. Parcă eram doar niște observatori care priveau o revoluție ce căpătea având. Un hipist înrăit care fusese transformat de Hristos și eliberat de sub influența drogurilor și a exprimat recunoștința dându-ne vechiul lui Volkswagen. Făcea atâta zgomot încât l-am numit Thunderbird, dar ne era de mare ajutor în lucrare, când unul din liderii toxicomanilor hipiști l-a primit pe Hristos și a fost botezat în lac, a fost mare zarvă la Zürich. Pe măsură ce vestea s-a răspândit, au venit tineri din toate bisericile, unii din curiozitate, iar alții ca să ne ofere ajutorul lor. O tânără femeie, stimulată de chemarea noastră la ucenicie, ne-a dat toate economiile ei, pe care le-am folosit ca să cumpărăm un microbus Volkswagen de ocazie. Acei al căror creștinism nu a fost real și personal, au fost deseori convertiți de hipiști să ducă felul lor de viață, droguri, misticism, promiscuitate sexuală și perversiuni. Cât de limpede vedeam adevărul din cuvintele lui Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, căci noi nu avem de luptat împotriva cărni și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor viaului acestuia. Eram antrenați în această luptă zi și noapte și am văzut multe cazuri care păreau fără speranță ale unor oameni care erau cu adevărat legați de mâini și de picioare de către puterile întunericului, cum au fost rezolvate prin puterea lui Hristos. Nici unul dintre cei care își deschiseseră inimile pentru el nu a fost părăsit în robi a viciilor și a perversiunilor care le subjugaseră viețile ani de zile. Certurile dintre teologii liberali și evanghelici nu aveau nicio noimă. În fiecare zi vedeam în viața reală demonstrația faptului că Isus Hristos este într-adevăr singura cale. Nimic altceva nu putea aduce eliberarea totală de care era nevoie. Când am ars idolii în acea memorabilă zi, am început să înțeleg că Hristos nu murise doar ca eu să fiu eliberat, ci și pentru ca să-L desfințeze pe vechiul rabi și să-mi dea o viață nouă. Încetul cu încetul, această înțelegere și trăirea ei s-a aprofundat. În Hristos murisem față de tot ceea ce fusesem cândva. Prin învierea Lui, El venise să locuiască în mine. Acesta era secretul noii mele vieți pe care îl vedeam acum la lucru în viețile multora, dintre cei care nu au avut înainte nicio speranță. Treptat am început să înțeleg că noua viață care izvorăște din moarte, o întreagă nouă creație prin moartea și învierea Lui Hristos, era tema Bibliei de la Geneza până la Apocalipsa, mărețul plan pentru împlinirea căruia Dumnezeu lucrase încă de la căderea lui Adam și a Evei. Hristos nu murise doar pentru a restaura paradisul pierdut al Edenului, rasa umană ar fi din nou. Hristos se ridicase din morți ca să trăiască în noi, creând o nouă rasă de oameni născuți din nou, ale căror inimi deveniseră tronul lui, aducând împărăția lui în noi. Luni întregi am meditat la versetul din Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am înțeles că această afirmație era deosebită de adevărată. Scrierile unor oameni ca Andrew Murray, Aidan W. Tozer și Oswald G. Smith erau de mare ajutor în aprofundarea acestei înțelegeri. Prin cărțile lor am văzut mai limpede ca oricând diferența dintre încercarea de retragere din lume a călugărilor budiști și a ioghinilor hinduși și viața crucificată și puterea învierii aflate la îndemâna credinciosului prin Hristos. Suprimarea dorințelor fizice pe care o practicase tatăl meu nu era calea cea bună. Exista o singură cale a biruinței asupra păcatului în Hristos Iisus. Am găsit această idee exprimată foarte bine în scrierile lui Tozer. El a scris Au fost unii care au crezut că pentru a se retrage de pe calea rea, era nevoie să se retragă din societate. Așadar, ei au respins toate relațiile umane naturale în lupta pentru înăbușirea poftelor cărnii. Nu este conform scripturii să crezi că natura bătrânului Adam poate fi supusă astfel. Ea nu cedează la nimic altceva decât la cruce. Noi vrem să fim mântuiți, dar insistăm să moară numai Hristos. Noi rămânem împărțiți în micuța împărăție a sufletului omenesc și purtăm coroana înzorzonată cu toată mândria unui Cezar. Dacă nu vom muri, carnea noastră necrucificată ne va fura curăția inimii, caracterul asemănător cu cel al lui Hristos, înțelegerea spirituală, rodirea cu cât am trăit mai mult viața lui Hristos în mine, cu atât mai clar am văzut greșeala pe care o făcusem atât eu cât și tata. Dăruirea de sine, practicată în misticismul oriental de toate felurile, era bazată pe credința eronată că singura problemă a omului este gândirea greșită și că este nevoie doar să realizeze că este una cu Dumnezeu. Dacă aș fi fost cu adevărat brahman, ar fi trebuit să știu încă de la început. La ce ar fi folosit să realizez încă o dată ceea ce cunoscusem deja și uitasem? Cu siguranță că aveam să uit din nou. Aceasta nu era o soluție, ci o minciună de a lui Satan calculată să orbească oamenii, astfel încât ei să nu vadă că păcatele lor i-au despărțit de Dumnezeu. Nu se poate rezolva o problemă doar negând-o. Moartea lui Hristos pentru păcatele noastre ne-a oferit o soluție reală, Iertarea de care aveam nevoie pentru a fi împăcați cu Dumnezeu. Învierea ne oferă o viață nouă care nu se va sfârși. Dacă suntem gata să murim pentru Hristos, acceptând moartea Lui pentru noi, atunci și numai atunci putem trăi cu adevărat. Cât de recunoscător eram că murisem în Hristos față de toate ambițiile mele egoiste. Rugăciunile mele nu-i cereau lui Dumnezeu să binecuvinteze planurile mele, ele deveniseră un mijloc de supunere și învățare a voii lui. Crezând în cuvântul lui Dumnezeu, am făcut promisiunea să nu permit înfrângerea în viața mea de creștin. Vedeam atât de clar că Hristos murise pe cruce ca să-mi dea biruința. Dumnezeu m-a făcut să înțeleg acest lucru, mai ales cu ajutorul versetului. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Versetele care îl urmează pe acesta au devenit de asemenea o sursă de mare putere interioară. Romani 8, de la 37 la 39 Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Am crezut asta din toată inima mea naam hai khuda wal kitna mubarak mera khuda wal kitna bhala hai rehmat hai uski sadiyon pura